בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה זין, מיוסד על תורה זין בליקוטי מורנטיניאנה. רחמך רבים ה' כמשפטיך חייני. רחום וחנון ה' ערך אפיים ורב חסד. חנון ורחום ה' ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. כי רחם אבל בנים, כן תרחם עלינו. אל תזכור לנו עוונות ראשוניים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלון הוא מאוד. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון. ערך אפיים ורב חסד ואמת. אבינו אב רחמן המרחם, רחמנה עלינו ברחמיך הרבים, ברחמיך הגדולים, ברחמיך האמיתיים. חוסה עלינו כרוב רחמיך, כגודל חסדיך. המון נאיך ורחמיך, אל יתאפקו עלינו. יאורו רחמיך וחנינותיך על בניך, ורואה עוניינו ועמלינו וחמור עלינו לבנך מלא רחמים תמיד. ותן לנו מנהיג אמיתי שיהיה רחמן באמת. וקיים לנו מקרא שכתוב כי מרחמם ינהגם. ריבונו של עולם רואה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף, יושב הקירובים מופיע. אתה עשית עמנו חסדים רבים ועצומים בכל דור ודור. ונתת לישראל בכל דור ודור מנהיגים אמיתיים אשר ראו את ישראל, את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. חוסה עלינו גם עתה, בדור הזה, ושלח לנו רועה נאמן, מנהיג אמת, רחמן אמיתי, אשר יוכל לנהוג אותנו ברחמים ובחמלה כמו משה רבנו עליו השלום. שירחם עלינו ברחמנות האמיתי להוציא אותנו מעוונות, אשר זהו עיקר הרחמנות על עמך ישראל. כי זהו עיקר הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות להוציא ישראל מעוונות. כי אתה יודע גודל קדושת נפשנו בשורשנו. אשר כל נפשותינו חצובות ונמשכות ממקום גבוה ועליון ודק וקדוש מאוד מאוד. ואנו רחוקים לגמרי מעוון, ואין שום עוון ופגם שייך לנו כלל, לגודל דקותנו ורוחניותנו בשורשנו. עד אשר אי אפשר לנו לסע עלינו עול עוון אחד, מכל שכן עול עוונות וחטאים ופשעים רבים ועצומים ופגמים גדולים ונוראים אשר נלכדנו בהם. ריבונו של עולם מלא רחמים, אתה לבד יודע גודל הרחמנות אשר עלינו בעת הזאת בכלליות ובפרטיות על כל אחד ואחד מבני ישראל. כי רב אמר, כי נגעת הנפש, כי עוונותי עבור ראשי, כמסך עבד יכבדו ממני. עבד משמיים ורע יש מכאוב, כמכאובי עוון אה לנפש ישראל הקדושה והטהורה, הדקה והרוחנית מאוד מאוד. ואתה יודע שכל האיסורים שבעולם אינם נחשבים לאיסורים כלל כנגד איסורי הנפש מישראל כשנופלת בזהבון ופגם חס ושלום. מכל שכן וכל שכן בעוונות רבים חס ושלום. אוי לנו מאוד, אוי נא למה כי חטאנו, כי מי יוכל לסבול כובד מסעות כאלה. והכחת עצר כוח נפש דק ורוחני כזה, זכה וצחה, קדושה וטהורה. מגודלת בהיכל המלך לפני ולפנים, בת, בת מלך פנימה, שתישא אליה גשמיות כזה, עכירות כזה, לכלוך וטינוף וזוהמה של עוון אחד. החיו עם זהב, ישנה הכתם הטוב, תשתפך נא אבני קודש בראש כל חוצות. לא ידעתי נפשי איך אני יכול לכירות אפילו יום אחד, כי נלאיתי נשוא עול מדהבה של עוונות ופשעים ופגמים רבים ועצומים כאלה. מה נתונן ומה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק? אלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו בידך כחומר ביד היוצר. חוסה עלינו, רחם עלינו, חמול עלינו כרוב רחמך, כעוצם חמלתך, כגודל חסדך. ושלח לנו מרם, אני גם איתי, רחמן גדול באמת, וידע איך להתנהג עם הרחמנות, איך להרחם על כל אחד ואחד. ויכניס בנו הדעת הקדוש, ויורה אותנו דרך ועצה שלמה, ויוציאנו בכוחו הגדול מכל החטאים והעוונות ופשעים. ויגרש ויבטל מאיתנו את כל הרוח שטות שנדבק ונאחז בנו, ולא נשוב עוד לחיסלה ולא נחטא עוד, ולא נעשה עוד הרע בעיניך. אם אבן פעלנו, לא נוסיף. שמרן השיב ואצילני, אל אברש כי חסיתי כי אתה לבד יודע גודל הרחמנות שיש על האדם בעולם הזה. אשר אנו הולכים בעולם הזה נע ונד, מבולבל ומטורף. כי כל ימינו פנו בעברתך, כילינו שנינו כמו הגה. וכבר חלפו ועברו עלינו שנים וימים הרבה, ועדיין לא שבנו מטעותינו. ריבונו של עולם, אדון הרחמים והסליחות, עוררה נא בעחמך וחסדך את המנהיג הראשון האמיתי שהוא משה רבנו עליו השלום עם כל הצדיקים האמיתיים הכלולים בו שיעמדו בעזרתנו ויגמרו מהרה שהתחילו לקרבנו אליך אבינו שבשמיים ולהחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ועתה הרים קולי ואקרא עליהם בקול מר ואען ואומר, צדיקי סודי עולם אבירי הרועים, מנהיגי ישראל האמיתיים אשר היו בכל דור ודור, קומונה, נא, עמדו נא, עוררו נא, התייצבו נא, חלו נא פני אל במיטב היגיון, עמדו נא בעזרתנו בעת צרה הזאת בו הוא כבד המשיכה. אולי אחוס עם עני אולי ירחם. כי הלא אתם בעצמכם הודעתם לנו שאין שלמות לנשמה כשהיא מסתלקת למעלה. שתהיה רק למעלה ולא למטה, אפילו אם נסתלקה למקום שנסתלקה. רק עיקר שלמות הנשמה הוא כשהיא למעלה למעלה, שתהיה למטה למטה גם כן, ותאיר בבני עולם הזה השפל לרחם עליהם, להוציאם מעוונות ולהאיר בהם הדעת הקדוש, להודיעם כי ה' היו האלוהים, לדעת כי יש אלוהים שליט בארץ. כי אתם ידעתם כי של השם יתברך הוא רק כשעולה למעלה עבודה של עולם השפל הזה. כי יש להשם הקודש ועולמות הרבה שעובדים אותו תמיד ועושים בהמה ובירה רצון קונם. ואף על פי כי ניכר תענוגה ושעשועיו יתברך כשעולה למעלה למעלה עבודה של עולם והביא את התהילה מגושי עפר, מקבוצי חומר, מגלומי גוש, מחסרי דעה, מריקי שכל, והיא תהילתך. ואתה אתה, אדוננו, מורנו ורבותינו, אבותינו, עודנו, זיבנו ותפארתנו, עטרת ראשנו. אנ פניתם, אנ פניתם, על מי עזבתם אותנו? על מי נטשתם מעט הצאן הזה, בין דובים ועריות וחיות רעות רבים מאוד? ואיך אני ההשערה שהשארתם אחריכם להנהיג את ישראל במקומכם, כמו שאתם רוצים באמת? כי נשארנו כתורן בראש הער וכנס על הגבעה. ולמה תהיה עדת אדוני כצאן אשר אין להם רועה, המזכירים את אדוני אל דומי לכם? אל תחרישו ואל תשקוטו עד אשר ישלח לנו מושיע ורב ומנהיג אמיתי להצילנו מעוונות ומחטאים ומכל מיני פגמים שבעולם. ויקרבונו אליו ידברך ולעבודתו חישקל מהרה. וכאשר אכילותם חסדיכם עמנו כן תגמרו בעדנו. ומה שהיה הוא שיהיה שנזכה גם בדור הזה למנהיג אמיתי שיהיה בבחינת משה. כי התפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, וכבר הבטחתנו שלא תעזבו אותנו לעולם. ריבונו של עולם, בעל הרחמים, בעל הרצון, בעל הטוב והחסד, בעל החמלה והחנינה, רחם עלינו ברחמיך הרבים וזקנו נא, בכוח וזכות חסידיך וצדיקיך ועושרי צונך, ירעיך ותמימיך, אשר הם האוצר של יראת שמיים שלך. ותמשיך עלינו מאוצרם הטוב, יראה, והפחד, והמה, משמך הגדול והקדוש. שנזכה שיהיה לנו יראת שמיים באמת, ותהיה יראתך על פנינו לבלתי נחטא עוד לעולם. ותמשיך עלינו יראתך הקדושה תמיד, יראת הטעה ויראה הילאה, יראת העונש ויראת הרוממות. ונזכה מעתה לעובדך באמת, באמה וביראה ובאהבה, ולא נסור מרצונך ימין ושמאל. עד שנזכה על ידי היראה שלמה להעמיד בנים ותלמידים הגונים בעולם. שיזכה כל אחד ואחד, אני וכל עמך בית ישראל, להכניס הדת לקדושה בבנינו ויוצאי חלצינו ובתלמידים הגונים. כמו שכתוב, והודעתם לבניך ולבני בניך. וכל דיבורנו ועסקנו בזה העולם יהיה רק בתורתך ועבודתך. שנזכה תמיד שכל אחד ואחד יעסוק וידבר עם חברו ביראת שמיים בכל יום ביום. ויקבלו דין מן דין תורה ודעת אלוהים ויראת שמיים. ויורר ויזרז ויחזק כל אחד ואחד את חברו בעבודת השם מטבח. כי כבר גילית לנו על ידי חכמיך האמיתיים שזה עיקר ההשערה והחליפות שנשאר מן האדם אחר מיתתו בעולם הזה. כי אין נשאר מן האדם כלום בעולם הזה אחר פטירתו כי אם דעתו ודיבוריו הקדושים שזכה להאיר בחבריו ובניו. והזהרת אותנו שכל אדם צריך לעסוק בזה, אפילו הפחות שבפחותים. כי כל אחד ואחד מישראל יש לו דעת ודיבורים קדושים, מה שאין בחברו. וצריך להאיר דעתו בחברו ובבניו ובכל הענפים השייכים לנשמתו. כי זה עיקר יישוב העולם, כשהעולם יודעים מהשם המטבח ותורתו הקדושה. על כן באנו לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהיו אבותינו, אלוהיו הראשונים והאחרונים. מגן ומושיע לנו בכל דור ודור. שתרחם עלינו ברחמך רבים, ותעזור לנו, ותזכנו שנשאר זכרנו לדורי דורות. ולא ייפסק חבל הקדושה של ישראל לעולם, שתשפיע עלינו יראת שמיים באמת, באופן שנזכה שיהיו דברינו נשמעים תמיד לעבודתך וליראתך. ונזכה בכל יום תמיד לדבר עם חברינו ובנינו ביראת שמיים, ויתקיימו דברינו ודעתנו אצלם. ולא יעברו דברינו מליבם חס ושלום, רק ייכנסו דברינו האמיתיים בליבם וישמעו ויתקיימו אצלם לעד כי יתד חזק בל ימות. וישובו אליך באמת באופן שנזכה כולנו להאיר בענפים היוצאים מאיתנו להשאיר בנים ותלמידים הגונים הרבה בעולם. עד שבנינו ותלמידינו יזכו להוליד עוד בנים ותלמידים רבים להאיר בהם את הקדוש ששמענו וקיבלנו מפי רבותינו וחכמינו זכרונם לברכה. וכן מדור לדור לעולם. דור לדור ישבח מעשיך וגבוהותיך יגידו. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ואני זאת בריתי אותם, אמר ה' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרעך, אמר ה' מעתה ועד עולם. ובכן יהי מלפניך ה' אלוהינו ולאבותינו, שנזכה להשיג אורות המקיפין. שנזכה להבין ולהשכיל ולהכניס בתוך פנימיות שכלנו כל הדעת והשכל שלא היינו יכולים להבין עד הנה. ונזכה לעלות בכל מדרגה לדרגה, ממעלה למעלה, בקדושה ובטהרה גדולה. ולהאיר בכל פעם השכל והדעת בדי קדושה בבנים ותלמידים הגונים. ולהשיג בכל עת מקיפין חדשים ולהכניס אורות המקיפים לתוך פנימיות השכל. אבינו עברך אמן המרחם, רחם נעלינו, ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך באהבה. עד שנזכה להשיג אורות המקיפין העליונים, שהם עיקר שעשוע ותענוג עולם הבא, שהם אריכת הימים והשנים, חיים טובים וארוכים באמת, שהם המקיפים של למעלה מהזמן, שהם רב טוב הצפון וגנוז ליראיך. אשר כל הזמן של כל העולם הזה, מה שהיה ומה שיהיה, אינו עולה כלל כנגד יום אחד, ואפילו כנגד שעה אחת של העולם הבא, שהוא למעלה מהזמן, שהוא יום שכולו ארוך וטוב, אשרי מי לזה. ותורנו התלמדני תמיד לצמצם שכלי, שלא אתחיל להיכנס בחקירות וקושיות כלל, ואזכה לדעת מה לדבר עם חברי, ולשום סייג לדברי לשתוק במקום שאני צריך לשתוק, ולא ארוס את הגבול חס ושלום. באופן שלא יכנוס חסרי שלום בקושיות וחקירות שאסור לי לחקור ולהקשות. ותגן עלי ותשמרני ותצילני תמיד, שלא יבואו על ליבי ודעתי החקירות והקושיות והתירוצים שהם למעלה מהזמן, אשר אין הזמן מספיק לבעיהו הקושיות והתירוצים שיש שם. ריבונו של עולם מלא רחמים, שומרה נפשי והצילני מכל מיני קושיות וחקירות. זכני להאמין בך באמונה שלמה לבד בלי שום חקירות וקושיות כלל. רחק מדעתי וממחשבתי ומלבי כל מיני חקירות, בלבולים וכל מיני קושיות ותירוצים בדרכיך הקדושים, ולא אתחיל לחקור שום חקירה כלל בחקירות האלוהות. רק אתחזק ואתאמץ באמונה שלמה לבד באמת ובתמים לבב. מר הדאל מקולה התמים במעשיו, התם ומתמם עם תמימים. זכני לתמימות באמת, ואזכה לקיים באמת מקרה שכתוב, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. השכילה בדרך תמים, מתי תבוא אלי? אתעלך בתום לבבי בקרב ביתי. לבב עיקש, יסור ממני רע, לא אדע. עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי. הולך בדרך תמים, הוא ישרתני. ואני בתומי אלך, פדני וחונני. תום ויושר ייצרוני כקבעתיך. ונאמר, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני. חוס וחמור עלי וזכני לעבוד אותך בתמימות גדול באמת, באמונה שלמה ובפשיטות גמור. עד שאזכה לעבור ולעלות על כל החוכמות שבעולם. שיעיר עלי הערת הרצון העליון ואזכה לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע אליך באמת ורצון מופלג מאוד מאוד בלי שיעור. ואזכה לחיי העולם הבא, ליום שכולו ארוך וטוב. ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני מות המשיח ולחיי העולם הבא. בהסכם ברחמך להשיג ולהרגיש חיי עולם הבא בעולם הזה, ולראות עולמי בחיי. שהזכה להשיג תקופות הימים ותקופות השנים. להשיג בעולם הזה המקיפים של עולם הבא הנקראים ימים, והמקיפים הנקראים שנים. ותשפיע עלינו שפע הכתר עליון לקדושה. ושם תתארנו מכל חטאותינו ועוונותינו ופשענו, והתהפכו שם כל העוונות לזכויות. ובכן חמן. אדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, הכל יכול וכוללם יחד. ותאיר עלינו אור קדושת הצדיקים האמיתיים, המאירים בכל העולמות כולם, בעולמות עליונים ובתחתונים, בדרי מעלה ובדרי מטה. ויעירו ויודיעו לדרי מעלה שעדיין אין הם יודעים בידיעתו ידבך כלל. ויעוררו ויעקיצו את כל הדרי מטה, את כל השוכני עפר המונחים בדיוטה התחתונה בשפל המדרגה. ויערו בהם ויגלו להם כי מלוא כל הארץ כבודו. ויעוררו ויחזקו את כל הנפשות הנפולות שנפלו למקום שנפלו, כל אחד ואחד כפי ירידתו. ויחיו ויעוררו ויקיצו אותם. אפילו הנפשות הירודות מאוד שנפלו בעוונות ובעבירות גדולות. על כולם יגיעו רחמיהם. ויחיו וישיבו נפשותם החלושות והפגומות מאוד. נפש החוטאת, נפש המרה מאוד. יחוסו על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיעו, ויעוררו ויחזקו ויאמצו אותם, שאף על פי כהנה להתייאשו עצמם בשום אופן בעולם. כי מלא כל ארץ כבודך ובכל מקום אתה נמצא, וגם בהשאול תחתיות יכולים להתקרב אליך, כי לית פנוי מנח, ואין שום ייאוש בעולם כלל. ריבונו של עולם מלא רחמים בכל עת ובכל רגע תמיד. רם וניסה, מרום וקדוש תשכון, ואת דקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. אם על המלך טוב, תינתן לנו נפשנו בשאלתנו, ועמנו בבקשתנו. רחמן מלא רחמים, יצא דבר מלכות מלפניך, ותען ותאמר, נבלתי יקומו, נקיצו ורננו שוכני עפר. ותגלה על ידי צדיקך האמיתיים, טובך וחסדיך הרבים, כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיך לעולם. ועדיין אתה עמנו תמיד, כי ה' איתנו ואצלנו, ועמנו וקרוב לנו גם אתה. כי לא יטוש ה' את עמו בעבור שמו הגדול. טוב ומתים מלא רחמים, אחיינו נא, אשיבנו נא. שמחוני בעשישות, טרפדוני בתפוחים, כי אהבה אני. עוררני נא, עקיצני נא. אתה, אדוני, חונני והקימני. הקם על סלע קונן אשורי. אמצני וחזקני נא ביראתך ובעבודתך. אל תתעשני ואל תעזבני, אלוהי אישרי. אמץ וחזק רפיון ידיי באופן שאזכה לשוב אליך באמת חשקל מהרה. ואבטח בה, אדוני, ולא אמעד לעולם. ולא אפול בדעתי משום דבר שבעולם. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרת יא אדוני ויהי לי לישועה. אבטח בשם אדוני ואשען באלוהי כי לא תעזוב אותי לעולם. ונזכה להשיג בשלמות השגת דרי מטה שהוא השגת מלוא כל הארץ כבודו. ונזכה להרגיש בכל עת ורגע לאותך עלינו, ונדע ונאמין באמת כי מלוא כל הארץ כבודך ואתה ממלך כל העלמין וסובב כל העלמין. ולית אתר פנוי מנך. כמו שכתוב, אם יסתר איש במסתרים, ואני לא אראנו נאום ה', הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. ונזכה לקיים באמת מקרא שכתוב, שיוויתי ה' לנגדי תמיד, ונדע ונכיר ונרגיש בכל את יראתך ואימתך עלינו, שנזכה לדעת באמת ובאמונה שלמה אשר אתה עומד עלינו בכל ורגע, ומפניך לא אסתר, ותהיה יראתך על פני תמיד לבלתי יחטא. ויזכה להתיירא ולפחות תמיד מפני פחד ה' ומהדר גאונו, ולהתקרב אליך ולהתדבק בך באמת בדבקות גדול כרצונך הטוב. ותזכה הנה ותעזרנו שיהיה נכלל אצלנו שני השגות יחד, השגת דרמטה עם השגת דרמאללה, אשר הם שואלים אי מקום כבודו. ונזכה לדעת באמת כי לית מחשבת פיסבך כלל, ותכלית הידיעה אשר לא נדע כי לגדולתך אין חקר. ריבונו של עולם, סטים וגליה, המגביה לשוות, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. מקימים מאפר דל, מאשפות לירים אביון. עקם וערם, דל ואביון כמוני, מאפר ומאשפות. כי אתה כל תוכי ולא יבצר ממך מזימה. זכנו שיוכללו ויאירו בנו יחד השגת הבן והתלמיד, שהוא השגת דרימה עלה ודרמתה, ויהיו נכללים כל העולמות יחד. העליון בתחתון ותחתון בעליון, באופן שנזכה ליראה שלמה באמת ולא נתבטל במציאות חסר שלום. רק נזכה להרגיש מילוי לאותך בכל הארץ בהדרגה ובמידה הכלול יחד, מהשגת מלוא כל הארץ כבודו והיה מקום כבודו, באופן שנזכה ליראה שלמה מפניך תמיד כרצונך טוב באמת. ובכן תזכנו בהחמך רבים ותעזרנו ותושיענו, שנזכה שיעיר עלינו בשעת אכילתנו הערת הרצון הקדוש. ותיתן לנו כוח ועוז וגבורה מאתך, ונזכה להיות אנשי חיל יראה אלוהים אנשי אמת שונאי בצע. כי אתה נותן כוח לעשות חיל, עוזרנו וחזקנו ואמצנו ביראתך הקדושה. וזכנו בהחמך שנהיה גיבורים אנשי חיל באמת כרצונך הטוב. ותיתן לנו ממשלה דקדושה. כי העושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל. ובידך כוח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל. זכאינו שיהיה לנו חלק טוב במלכות והממשלה דקדושה, באופן שנזכה להמשיך פרנסה טובה בהרחבה גדולה לנו, לכל אנשי ביתנו, לכל התלויים בנו מעמך בית ישראל. ריבונו של עולם, אתה יודע עוצם דוחקנו ועמלנו ומיעוט וצמצום הפרנסה שנתמעתה מאוד, פרנסת עמך בית ישראל. בפרט פרנסת הכשרים החפצים לכנוס בדרך הקודש ולעובדך באמת, אשר פרנסתם דחוקה מאוד, ורבים נמנעים הרבה מעבודת השם יתברך מחמת עול וטרדת הפרנסה. רחם עלינו למען שמך ותשפיע עלינו שפע טובה ופרנסה טובה לנו ולכל עמך בית ישראל, ובפרט להחפצים לראה את שמך. עוזרנו בראשיינו שלא תמנע ותעכב אותנו בפרנסה מעבודתך באמת. כי לך לבד איננו תלויות, כולם אליך אסבר ונתה תוכלם בעיתו. כי אין איתנו יודע עד מה שום סיבה ועסק בדרך הטבע איך להמשיך פרנסה, כי אם עליך לבד אנו נשענים, ואיננו לך מייחלות, עד שתחוננו בהחמך ובחסדיך הרבים, ותתן לנו פרנסותינו בעיתו ומועדו ובזמנו. ותזמין לנו כל פרנסותינו קודם שנצטרך להם. באופן שלא תבלבל אותנו, תרדע את הפרנסה מעבודתך כלל. ותעורר כוח מלכותך, ותעלה ותקבל המלכות בדי קדושה. שפע פרנסה טובה לכלליות עמך בית ישראל, מהידיים שיש בים החוכמה. ותמשיך פרנסה טובה עלינו מרצון העליון, כמו שכתוב, איני יכול אליך לסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ותיתן ותחלק, ותשחוק, ותספיק הפרנסה לכל אחד ואחד, כפי מה שצריך באמת לעבודת השם נדבך. <coughs> באופן שנזכה כולנו לעובדך באמת. ותספיק לנו כל צורכנו בכבוד, ולא בביזוי, בהיתר, ולא באיסור, בנחת, ולא בצער. מתחת ידך הרחבה והמלאה. ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוועתם. ונזכה לקבל הפרנסה בקדושה גדולה, ויאיר בתוכה הערת הרצון העליון בקדושה. ותעזרנו לשבר תאוות אכילה לגמרי, ולקדש את אכילתנו בקדושה גדולה, ונאכל לשמך לבד. <coughs> ונזכה לקבל ולהמשיך עלינו היראה הקדושה הניגשת ובעה על האדם ואת האכילה. אבינו מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרנו, קדושנו, קדוש יעקב, רוענו, רועי ישראל. המלך טוב והמיטיב לכל, סברנו מטובך אמיתי. שמרנו והצילנו לבל נטה דעתנו ולבבינו אחר הטוב המדומה. רק נזכה לשבר כל תאוות המדומיות, תאוות הבהמיות, ונזכה לדבק מחשבתנו בטוב האמיתי, בטוב הנצחי. להתענג על ה' ולהשביע בצחצחות נפשנו. ותהיה אכילתנו בקדושה גדולה ובהמה וביראה גדולה. ותעזרנו ותזכנו שיימשך עלינו בשעת אכילתנו הערת הרצון העליון שנזכה לחשוף ולחמוד ולהשתוקק ולחשוק ולהתגעגע אליך באמת ברצון מופלג מאוד מאוד בלי שיעור וערך בתכלית הביטול עד אין סוף עד שלא נדע כלל מה אנו רוצים ויעיר עלינו הערת הרצון שיהיה לעתיד בעולם הבא כמו שכתוב כעת יאמר ליעקב לישראל מה פעל אל ונאמר, מר הטובך, אשר צפנת על ירעך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. ונאמר, אין לו לא רעתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. וזכינו ברחמך רבים לקדושת חנוכה, ותעזרנו בכל שנה ושנה, שנזכה לפעול בקשתנו ומשאלותנו לטובה ביום הכיפורים הקדוש, שתמחול ותסלח לעוונותינו ולעוונות עמך בית ישראל, ותעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. סלחנה לעון העם הזה כגודל חסדיך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה. ושם נאמר, ויאמר ה' סלחתי כדבריך. סלחנה, מכלנה, כפרנה על כל חטאותינו ועונותינו ופשענו, שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היום הזה. חונני אלוהים כחסדיך, כרוב רחמך מחפשאי, ערב כבסני מעווני ומחטאתי תארני. עשתה פניך מחטאי וכל עונותי מחה. ונזכה על ידי המחילה והסליחה של יום הכיפורים לקבל על ידי איזה קדושה את ימי החנוכה הקדושים, שהם חנוכת הבית, ונזכה להמשיך עלינו בימי החנוכה קדושת בית המקדש. ותרחם עלינו, ותבנה לנו את בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, ושם נקריב לפניך את קורבנות חובותינו לטהרנו מעוונותינו ולסלוח אתותינו. ונזכה להקריב לפניך בכל יום ויום קורבנות התמיד בבוקר ובערב. ובזכות התמיד של שחר, תמחו לנו על כל העוונות של לילה, ובזכות התמיד של בין הארביים, תמחו לנו על כל העוונות של היום. כי אתה יודע גודל הרחמנות שעל ישראל, כשהם נופלים בעוונות חס ושלום, אשר אין רחמנות בעולם גדול מזה. כי אתה יודע עוצם קדושתנו בשורשנו, ועוצם דקותנו ורוחניותנו, שאנו רחוקים לגמרי מעוון, ואין עוון שייך לנו כלל. ואין אנו יכולים לנסוע עלינו עול מסוי העוונות אפילו יום אחד. ועיקר הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות הוא להוציא אותנו מעוונות וחטאים ופגמים, אשר רק זהו עיקר הרחמנות האמיתי. ואין שום רחמנות בעולם נחשב כלל כנגד זה הרחמנות. על כן בהחמך נתת לנו את בית המקדש לכפר על כל עוונותינו. ומאת אשר חרב בית מקדשנו, חשכו עינינו, ואין אנו יכולים לנקות עצמנו מעוונות, כי אין מי שיכפר בעדינו. אשר צרה גדולה מכל הצרות שבעולם, כאשר נגלה לפניך אדון קול. וכבר חלפו ועברו קרוב לאלפיים שנה מיום החורבן, אשר אנו הולכים טועים וחשכים כיתומים ועיניו. אדון, הקל עולנו ושלח ישע לגואלנו. חוס וחמול ורחם עלינו. ויאמור לצרותינו די, ותמהר ותכחיש לגאולנו גאולה שלמה בגשמיות ורוחניות, בגוף ונפש וממון. ותגעל ותפדה נפשנו מכל החטאים והעוונות והפשעים, ומכל מיני פגמים שבעולם, ומכל התאוות והמידות רעות. ותבנה לנו את בית מקדשנו בעניין עולם עד עד. וישובו כהנים לעבודתם ולביאים לדוכנם, לישראל למעמדם. ותמשיך ותאיר עלינו על ידי הצדיקים האמיתיים קדושת הדעת הקדוש הכלול מהשגת בן ותלמיד די קדושה שהוא אספקלריה המהירה ואספקלריה שאין המהירה ונזכה לדעת כי אדוני הוא האלוהים ותציל אותנו מרוח שטות ושיגעון ומכל מיני טירוף הדעת ותשמרנו ותצילנו מכל מיני חטאים ופגמים שבעולם ונזכה ליראה שלמה מפניך תמיד, ולפרנסה טובה מאיתך, ויאיר עלינו הערת הרצון בשעת אכילתנו בקדושה גדולה. ותרפה עיני רפואה שלמה בכל רמח איברנו ושסה גידנו, ותשמרנו ותצילנו מכל מן החולת, ובפרט מחולאי הריאה חס ושלום. ונזכה שתהיה הריאה בשלמות אצלנו תמיד, בגשמיות ורוחניות, ותתנהג הריאה במזג השווה תמיד. ותמשיך לנו בכל עת ורגע רוח חיים דקדושה לתוך כנפי הריאה. ויהיו כנפי הריאה שוחחים בכנפיהם על הלב, וירחפו בכנפיהם, וימשיכו רוח חיים דקדושה בגשמיות ורוחניות לתוך כל אברי הגוף וגידיו ועורקיו. ותחיינו באור פניך, ותמשיך ותאיר אלינו בהחמיך הרבים ש"ע נעורים של הפנים העליונים, שהם אורות המקיפים הקדושים שנזכה להשיגם חשקל מהרה. ותשפיע עלינו ברצונך הטוב, שפע טובה ופרנסה טובה, כי בך לבד בטחנו. כי אתה מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן מנה, הארץ, ויין ישמח לבב אנוש. להצעיל פנים משמן ולחם לבב אנוש ישעד. ונאמר מה רב ומעשיך אדוני כולם וחכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. זה הים גדול, הוא רוכב ידיים, שם רמס, ואין מספר חיות קטנות עם גדולות. שם אוניות יהלכון לוויתן זה עצרת לשחק בו. כולם אליך אסבר ונתת אוכלם בעיטו, תתן להם מלכותון, תפתח ידיך, ישבעון טוב. מלא רחמים רחם עלינו ברחמך הרבים, ברחמך האמיתיים, ומלא משאלותינו לטובה ברחמים. ותן לנו מנהיג רחמן אמיתי שידע להתנהג עם הרחמנות, שירחם עלינו ברחמנות האמיתי, שימהר ויחיש להוציאנו לא מכל העוונות ומכל הפגמים שנלכדנו בהם. אף על פי שאנו יודעים בעצמנו שאנו חייבים מאוד, אשר הקשינו עורפנו ולא התגברנו לקיים דברי תורתך ומצוותיך באמת. עד שפגמנו מה שפגמנו וקלקלנו מה שקלקלנו. אף על פי כן חסדו יתגבר עלינו ויעורר רחמים רבים כאלה שיוציאו אותנו, את כל אחד ואחד, מכל החטאים והעוונות והפשעים, שנהיה מובטחים מעתה להינצל מכל רע ולא נשוב עוד לחיסלה. ולא נעשה מעתה שום חטא ועוון כלל, ולא נפגום עוד שום פגם כלל, ולא נסור מרצונך באמת ימין ושמאל. ואתה ברחמיך הרבים תמחול ותסלח, ותכפר לנו על כל מה שחטאנו עד הנה. ויקוים מקרא שכתוב, יעזוב רשע דרכו ואיש אב אין מחשבותיו, וישוב אל אדוני ואל אלוהינו כי הרבה לסלוח. אבינו אברהם רחם עלינו ואל תשחיתנו. כמה שכתוב, כי אל רחום אדוני אלוהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע ושב אדוני אלוהיך שבותיך, ושב מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה בקצה השמים משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר וירישתה, וטיבך, וירבך מאבותיך. ונאמר, אדוני חוננו לך קיווינו, אהיה זרועם לבקרים אף שועתנו בעת צרה. ונאמר, ועת צרה אל יעקב, וממנה יבשע. ונאמר, וכל צרתם לא צר, ומלאך פניו אושים, באהבתו ובחמלתו הוא גאלם, מנטלם, מנשאים כל ימי עולם. ונאמר מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו. לא יחזיק ליד אפו כי חפץ חסד הוא. ישוב יחמינו, יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו ממי קדם. ריבונו של עולם מלך חכמה רחם עלינו, טוב ומטיל ידע לנו. תשובה עלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שאסרו רצונך. בעיני ביתך כבתחילה, כונן בית מקדשך על מכונו. הראינו בבניינו ושמחנו בתיקונו, והשב כהנים לעבודתם ולווים בדוכנם לשירם ולזמרם. והשב ישראל לנבאם, ושם נקריב לפניך את קרבנות חובותינו תמידים כסדרה ומוספים כהלכתם. רחם עלינו למען שמך, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילין, תחנוננו לפניך כי על רחמך הרבים. כי על רחמיך רבים אנו בטוחים, ועל חסדיך אנו נשענים, ולשניחותיך אנו מקווים, ולישועתך אנו מצפים. וקיים לנו מקרא שכתוב, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, את אשר ותמלא עלינו רחמים, כי אתה הוא בעל הרחמים, וכי אל רחום שמך. אל חנון שמך, בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך ותשפיע עלינו רחמים רבים רחמים גדולים. ויקוים בנו מהירה מקרא שכתוב כי מרחמם ינאגם ועל מבועי מים ינעלם. ונאמר ברגע הקטון עזבתיך ורחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתך, אמר גואלך אדוני. ונאמר כי הערים ימושו, והגבעות תמותנה, וחסדים ייתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך אדוני. ונאמר הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכירנו עוד, על כן המו מעי לו לא, רחם רחמנו נאום אדוני. מרחם על הארץ, מרחם על הבריות, האל אב ורחמן. רחם עלינו ביחמך האמיתיים, ביחמך הגנוזים, ביחמך שיש בהם כוח להרחם גם עליי, להחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת לאמיתו. כי חסדך חייני ושמירי את עודפיך, חסדך אדוני מלאה הארץ, חוקיך למדני, ותשפיע עלי דעת דקדושה, ותגרש ממני הרוח שטות ושיגעון מכל מיני בלבול הדעת שבעולם. ואזכה אני וזרעי וכל התלויים בי וכל עמך בית ישראל לדעת בידיעה שלמה אל אלוהותך וממשלתך וגודלך ותוקפך ותפארתך ומלכותך אשר בכל משלה. כאמור אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים אין עוד מלבדו. רחום וחנון רחם עלי כי אתה לבד יודע עוצם הרחמנות אשר עלי ועלינו בעת הזאת ואין יודע מה לעשות. רק אני שואל, כי עני בפתח רחמים וחמלה וחנינה, והטוב בעיניך עשני, כי כפיי פרוסות ושטוחות לרחמך לבד, לרחמך האמיתיים, לרחמך הנצחיים. חסדי אדוני כי כאילו לא תמנו, כי לאכל לו החמיו. טוב אדוני לכל והחמיו על כל מעשיו. כי שחל לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו. קומה עזרת לנו ובדנו למען חסדך. וקיים לנו מקרא שכתוב, וארסיך לי לעולם, וארסיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארסיך לי באמונה וידעת את אדוני. יהיו לרצון אמרי פי והגיוני בי לפניך אדוני צורי וגואלי.